Tizenegyedik fejezet Berta nem tudta miért, de azt akarta, hogy Hanna felismerje, hogy az Erik jakobszán ruha és méter lezajlott találkozásaikról beszéljenek. Mintha az egykori érzés után vágyakozott volna. A napfény után, amely négyszögletesen és melegen terült szét a boltpadlóján. A ruha után, amely egy finom rántást követően tökéletesen simult a testére. A szép, reményt adó szavak után, melyek szerint az egyszerű, hétköznapi ember élő misztérium. Az impregnált esernyő után, melynek a szövetén úgy kopogtak az esőcseppek, mint megannyi kavics. Nem felejtett el semmit. November elején néhány szokatlanul meleg nap köszöntött rájuk. A nedves, barna levelek megszáradtak a délelőtti napsütésben, a szél csörögve sodorta be őket a fal mentén a bányákba. Mintha a természet adott volna egy utolsó lehetőséget a visznesieknek, hogy felmelegedjenek a tél beálta előtt. Berta a rajztanfolyam kezdete óta eltelt hetekben nem beszélt Hanával. Olykor eltűnődött azon, hogy haná vajon szándékosan kerüli -e őt, de elhessegette magától a gondolatot. Kicsit mérges volt magára, amiért nem fordult egyszerűen hanához, hogy felelevenítse neki a ruha és méteráruboltban tett látogatását, amely olyan mély benyomást tett rá ifjú korában. Ebben a pillanatban az esti tanfolyamra készülődött. A bolti kötényt az ajtó belső oldalára erősített fogásra akasztotta. Kilépett a kék szoknyából, és kibújt a blúzból. Azután egy sötétvörös virágokkal szegélyezett hosszú, barna gyapjú szoknyát, egy egyszerű mohazöld, fodros blúzt, és egy rövid karcsúsított kabátkát vett fel. Amikor becsukta maga mögött az ajtót, a lépcső tetején megállt, Lenézett a sötét, meredek fokokra, Majd sarkon fordult és visszament a szobába. Miért nem tud soha bátor és karakán lenni? Ma egyenesen Hanának szegezi a kérdést, Hogy emlékszik-e 78 különösen meleg nyarára. Kinyitotta a szekrény ajtaját, És elővette a konfirmációs ruhát. Szeréne azt mondta, át akarja alakítani Józefinének, Berta azonban magával szerette volna vinni, hogy egy nap továbbadhassa a saját gyermekeinek. Levette a szoknyát és a blúzt, majd megpróbált belebújni a ruhába. Ám az évek során a teste megváltozott. Épp csak egy-egy párnácskával lett szélesebb a derekán, a ruha mégis olyan szoros volt, hogy a mellé egy laposra szorított, rosszul tömött vánkoshoz hasonlított. Az ujja is sokkal szűkebb volt, mint amikor utoljára viselte. Arra gondolt, ha nyitva hagy néhány húrkot az oldalán, valamint a kis gombokat a nyakánál, valamivel kevésbé fog feszülni rajta. A karja továbbra is merebb volt, mint egy babának, alig tudta behajlítani. Ennek ellenére magá hagyta a ruhát, az oldalán lévő nyílást pedig egy nagy kendővel takarta el. Ahogy a sötét, langyos őszi estén skieret felé sétált, bizsergető izgalom töltötte el. A teremben leülve nem vette le a kendőt, csak egy kicsit meglazította. Az előttük lévő asztalon egy nagy kék-fehér kerámia állt, benne pár szem burgonya, alma, egy törött teáskanna néhány barna cserepe és pár gabonakalász gondosan elrendezve. Mellettük Nützen képes ABC-s könyvének egy kopott példánya hevert. Mozdulatlanná dermesztett élet, mondta Ánfinzen, miközben kiosztotta a papírlapokat és a ceruzákat. Ma megpróbáljuk megragadni az időt. Néhány percig ne csináljanak semmi egyebet, csak vegyék szemügyre ezeket a tárgyakat. Egyikük sem szólt semmit. Berta megpróbált mély lélegzetet venni, de félt, hogy elreped a ruhavarrása. Látta, hogy haná a homlokát ráncolva, a fejét oldalra billentve bámulja a tálat. Az, ami a tálon van, szólalt meg Anfinzen egy idő után, létezik. Ebben egyetérthetünk, igaz? Egyetértően mormoltak és bólogattak. Itt és most. Maguk is így látják. Újabb bólogatás. Néhány nap vagy hét múlva azonban az almán barna foltok jelennek meg, a burgonya ráncos lesz, és kicsérázik. De ha sikerül lerajzolniuk, amit látnak, akkor a rajzokon minden pontosan olyan marad, mint amilyen most. Az idő mindig mozgásban van, nem áll meg, még ha akarnánk sem. Mégis megragadhatjuk a tovatűnő pillanatok között. Hána, mintha egyetértően bólintott volna. Mintha valaki olyasmit közölt volna vele, amit már tudott. Vagy talán épp ellenkezőleg, olyasmi volt, amit most először értett meg. Úgy hívják, stillében, ami németül azt jelenti, mozdulatlanná dermesztett élet, avagy csendélet. Az idő, folytatta Ánfinzen. Számtalan lehetőséget hordoz magában. Minden egyes pillanat sokféle irányt vehet, és a következő elágazásban mindenki új utak végtelenségébe léphet. Az agyunk azonban kiszámíthatóságot és mintát keres. Megértheti bárki, hogy miért így módon vagyunk teremtve. A pillantása végig siklott a kilenc résztvevőn, akik felváltva nézték őt és a tálat. Csak Isten tudja, miért teremtett ilyennek bennünket, mondta Nils Eriksen, aki a vasútkarban tartásán dolgozott. Anfinzen bólintott. Igen. Isten tudja, hogy elviselhetetlen lenne minden egyes másodpercben újabb döntésekkel szembenéznünk. De lehet-e magában az emberi agyban valami, ami... Nem lehetne, hogy egyszerűen csak elmondja? Szakította félbe Hana. Látom magán, hogy ég a vágytól, hogy elmagyarázhassa. Ánfinzen egy másodpercig tátott szájjal merett rá, azután bólintott. De valóban elmagyarázhatom. Hana továbbra is kíváncsi és komoly pillantással nézte, mintha nem vette volna észre a hallatlan pimasságot a nyilvánvaló feltételezésben, hogy Anfinzen kérdéseinek célja az volt, hogy lassan, csepegtetve adagolja számukra a választ. A legjobb tudásom szerint, tette hozzá a férfi. Óvatosan az asztalra fektette a kezében tartott szénceruzát, és kissé szélesebb terpezbe helyezkedett. A kezét összekulcsolta a háta mögött. Mi, emberek, igyekszünk megérteni az összefüggéseket. Ezért szeretjük azt, ami nem változik folyamatosan, mondta és bólintott egyet -egy saját kielentésére. Azt, ami mozdulatlan, ami felfogható és tanulmányozható. Ezért maguk, akik rajzolnak, tudósok, kutatók is egyben. Olyan rajzot szeretnének készíteni, amelyet maguk és mi, akik a rajzokat látjuk, egyaránt megértünk, nem igaz? És ami éppen ezért egy pillanatkép, a szakadatlanul hömpölygő időről. Nos, szólalt meg Hána, nem hangzik ez túlságosan. Mire gondol is asszony? Hogy valóban csak a látás... Majd a rajzolás késztet minket arra, hogy megállítsuk az időt, vagy stillébent teremtsünk, ahogy maga nevezi. Mi történne az idővel, ha ehelyett a kezemben tartanám az almát? Ugyanolyan gyorsan telne, ha addig fognám, amíg el nem rothad. Hiszen akkor az idő sokkal lassabban múlna. Nem igaz? Pontosan! Ez egy érdekes kérdés. Éling fel Ánfinzen mert biztos vagyok benne, hogy ez esetben lassabbnak érzékelnénk az idő múlását. De annak, aki csak gyorsan felvázolja az almát vagy a krumplit, majd hazamegy, pont olyan gyorsnak tűnik majd, mint máskor. Nem igaz? Ez valójában azt bizonyítja, hogy az idő nem egyforma mindenki számára, ahogy az imént is mondta. Mert amíg a maga számára állandó és folyamatos mozgásban van, Egyesek szerint túl gyorsan telik, mások pedig lassúnak érzékelik. Ezt egy percig sem vitatom. Pontosan erre gondoltam az általam felhozott példával, felelte Ánfinzen. Hana nem szólt semmit. Amikor szünetet tartottak, Hana gyorsan felállt, fogta a kabátját és kalapját, és kiment az ajtón. Bertában remegett a vágy, hogy beszélhessen vele. Ő is felállt és elhagyta az épületet. A többi diák a teremben maradt. A novemberi sötétség ellenére furcsa telített fény derengett odakint. A nap folyamán fújdogáló, meglepően langyos szél elvonult, és a tiszta levegőt szorványos köd váltotta fel. Mivel Skielet egyes részeit gázlámpák és a kikötőből érkező villanylámpák fénye is megvilágította, a köd sárgás páraként terült el a tájon. Berta látta, hogy a néhány napja kikötött nagy francia hajót éppen berakodják. Hana az iskola mögötti magaslaton állt. Berta egyik kezével felemelte a szűk ruhát, és felment hozzá. Egészen kifulladt, mire felért. – Ide jöhetek magához? – kérdezte. – Nem az enyém a domb – vetette oda Hana, de azután hozzátette, hogy Berta meg fog fázni, ha nem húzza szorosabbra maga körül a kendőt. – Nem fogok, mert annyira kimelegettem, mire felkaptattam ide – válaszolta Berta. Erőteljesebb lihegésbe kezdett, és még inkább meglazította a kendőt. Miközben ezzel foglalatoskodott, Recsenést hallott a ruha bal ujja alatt. Most azonban háná is láthatta a ruhát. Emlékszik erre? kérdezte Berta. Hanna megrázta a fejét. Hagyja abba, és legyen olyan kedves, húzza össze magának endőt. Berta azonban oda sem figyelt rá, egészen eufórikus hangolatba került, és megismételte a kérdést. Nem emlékszik erre? Bátornak és festelennek érezte magát. Az ég szerelmére, mondta Hána, ne legyen ostoba. Abból az időből való, amikor Erik Jakobszennél dolgozott. Nem, biztosan összekever valakivel, válaszolta Hána szinte mozdulatlan ajakkal. Azzal elindult lefelé a dombról. Berta néhány másodpercig remegve állt. Pillantása hana hátára szegeződött. Tett egy mozdulatot a fiatal nő irányába, mintha követni akarná, majd megtorpant, hogy a felső testek köré kösse a kendőt. Azután hazament.